Jag är introsnack nu Som vanligt um, Ja Som vanligt Ska du inleda eller ska jag inleda eller ska du inleda Jag, jag vill eller gärna som... inleda och hälsa dig välkomna tillbaka Ja det får jag jättegärna göra mm. Okej, okay. uh, ska vi köra Martin? Coolers Det fanns en plats vi för alltid hade hemma Ja, hej och välkomna till Radio Råsunda Episod nummer fyra Idag har vi tillbaka vår panelmedlem, Kristoffer Svanemar. Välkommen tillbaka. Stort, stort, stort tack. Med oss i studion också har vi en helt otrolig gäst faktiskt. Vi har med oss mannen bakom dagens stora kalabalik, Black-kampanjen kan man väl säga, Simon Strand. Välkommen. Tack så mycket. Det är extremt roligt att ha det här. Kul att vara <laughs> Extremt kul. Ja, ganska kul. Du, du ser lite trött ut. Har det varit en hård dag? Ja, det har varit två timmars sömn ungefär. Sen upp och jobba igen. För vi spelade in den här låten hela natten igen. Ja, precis. Det började redan igår egentligen va? Alltså det riktiga. Kampanjen håller på länge men just det här som har smallt till idag började redan igår eller? Ja, exakt. Vi fick ju veta på morgonen att... Eh, vad heter han? Tommy? <laughs> att han skulle eller att han hade döpt, hade döpt om sig till Black och direkt började alla spekulera vi och alla andra vad det var för någonting, för vi visste inte heller men eh, sen på eftermiddagen så fick vi reda på att det antagligen var marabok kampanj och eh, sen fick vi, såg vi en tweet som han la eh, där han berättade att imorgon klockan nio kommer en låt och då tänkte vi att Ja, fan, nu är han ju ändå, han det säger han ville eller inte, del av kampanjen. För alla medier har skrivit att det antagligen är det och alla tycker att det är roligt. Och sådär, Och han är kvar. Så då tänkte jag att ja, men då gör vi en egen låt och så släpper vi den klockan åtta en till min. Ja, det var ju riktigt snyggt jobb faktiskt. Och han, jag, jag fattade inte. På morgonen så fick jag på, på mejl på Facebook och jag såg den här filmen och tänkte, Där, det är ju helt otroligt. Det är ju verkligen. Det är, det är en ok kampanj och det är Tommy Nilsson som sjunger. Det är så himla snyggt. Det är roligt. Jag, jag såg inte en enda kommentar på någon som hävdade att det inte var Tommy Nilsson. Ah. Utan eh, det följer på att sen kom ju den riktiga låten och Maraborg gick ut och kommenterade i Resumé och Expressen. Men vad sa Marabo då? Det har jag Vi har inte haft någon kontakt med dem egentligen. Ah. Eh, de enda, eller igår så hörde jag av mig till eh, Tommy Nilssons manager, göteborgare IFK som påpekade att han hatar AIK. <laughs> Men sa att han, han skulle ta för jag frågade om, här, kan, vi, kan vi få in Tommy i kampanjen på något sätt? Eller till och med så här, är det så att han på eget initiativ har gjort det här för kampanjen? Eh, och då sa han att han skulle kolla med Tommy, men jag vet inte om han någonsin gjorde det. Eller om det var något han bara sa. Mm. tror att vi sa han bara det. Exakt. Och sen en anledning till att man kanske trodde att det var Tommy för att Kanske inte så många som har hört Tommy så mycket på, på sistone. Nej precis, vi pratade om det innan också ja. Jag har ingen aning om hur han låter längre det har hört en låt för kanske för fem år sedan din och att du vill ha mig här. Men äm, det, det var ju, hur, hur fick du tag på en kille som låter som, som vi tror att Tommy Nilsson låter? Genom Leo Rubio som känner mycket sådana här typer <laughs> mm. En kille som har spelat i coverband Eller spelar fortfarande i coverband och som hade den här lite raspiga rösten. Så det låter ju faktiskt ganska likt. Mm. När jag var hemma sen hos Adam testa, i Tensta och spelade in låten så sa jag Adam det också. Fan, det här blir riktigt bra. Mm. Och det låter ju ganska likt. Liksom, eller väldigt likt. Men ni skrev låten tillsammans igår kväll? Ja, jag var inte inblandad i själva skrivandet utan det var ett par andra personer som av olika anledningar inte kan, kan fronta. Det är jag som har fått fronta mycket men det är inte jag som har gjort allt långt ifrån. Mm. Jag har gjort lite liten kan du dra lite från början liksom, er galna kväll, vad, när, när du kom på idag, idén eller vem, vem kom på idén och hur, hur började det? Jag var ute och filmade en grej som kommer senare i kampanjen sen var jag käka middag och eh, en kille ringde och sa att fan eh, Tommy ska släppa en låt imorgon hit och dit och nu sitter vi på rival på, vid Torget och eh, spånar kring det här typ om vi ska göra en låt och de hade typ hållit på och ringt en massa folk för att försöka få ihop alla roller som man behöver för att få till det producent, studio någon som sjunger, låtskrivare allting och hade kommit, börjat skriva låten typ. och sen löste vi genom Adam studion genom Leo Rubio, en sångare men det var kanske så här, för att lösa de här fyra rollerna som behövdes eh, så tog det väl hundra samtal kanske. Mm. vad hur, hur liksom flängde ni fram och tillbaka? Var, var, var studion ute i Tensta du? Ja, exakt. Eh, nej, men vi, vi satt på Rival och försökte få ihop hela teamet. Mm. Eh, jag mässade Adam, eh, tänkte det här är ett långskott. Eh, men han bara ja, men jag studior hemma. Kom hit vid 23.30 så drog vi från rival med bil och hämtade upp sången och Leo Rubio och följde efter oss i bil. Vi mötte dem vid en mack och så följde de efter <laughs> testa. Så vi var oss Adam strax innan midnatt spelade in, tog en timme kanske eh, baserat på ett, eh, en så karaoke-version av låt, Rolling Stones låten Paint It Black som en annan kille parallellt hade så letat fram och skicka till oss eh, och eh, sen när vi var klara där så drog vi till Marcus Enoksen som producerar åt bland annat eh, Kylie Minogue och, eh, och eh, vad heter det? Andreas Klerup som också jag är i akvaret och, och han var där alltså. ja nu är klockan två kanske mm. och då kommer vi till deras st äh, deras studio där låten ska efterbehandlas mixas och så och Andreas är där och Marcus, producenten eh, vi börjar eh, spelar upp inspelningen Andreas blir taggad och bara fan jag lägger trummor på det här, så han trummade mm. eh, och sen tog det ett par timmar vi fick köpa med oss Någon De sa det när vi var på väg från Antienst till deras studio Hammarby i att Köp med Folkeöl på vägen, så det gjorde vi, så det fick Folkeöl och eh, ja, egentligen Kollade medan de gjorde sin mm, grej. Hur far när var det här klart då? när hade ni låten färdig spelen? Uh, vi, vi drog därifrån strax inom 5 på morgonen. Mm. Och uh, sen tog det väl. Sen skulle det läggas ihop så att det blev en Youtube-film. Jag tror att den killen som gjorde det. Han var klar vid kanske halv sju eller någonting. Mm. Uh, jag gick upp igen vid sju och började mejla med så ja. att vi förekom vi nämnde ju inte i vårt pressutskick så här någonting om Tommy Nilsson utan vi sa bara att vi har en artist som heter Black och de drog sina egna slutsatser vi har ju, AIK dementerade ju igår bara, vi vet ingenting Tommy Nilsson dementerade också han bara, det här har ingenting med AIK att göra på sin Twitter mm. eh, men det där började någonstans att jo men det här är nog nå någon, någon journalist som det var på Aftonbladet tror jag först Nyhetsbladet eh, spekulerade i det och sen bara växte till en sanning utan att vi egentligen spädde på det så mycket Jag såg den eh, artikeln på Resumé eller nyss som också var väldigt intressant där det blev liksom baktanken med det hela att eh, medier ofta liksom drar egna slutsatser och, och att det drabbar AIK väldigt ofta var det en tanke som var från början att det, att det, det här kan bli en, en sån grej också eller växte den fram när det liksom var att, att vi kan spela på det här liksom Ja, men generellt så har jag väl, om många med mig den grundinställningen, att det är klart att det finns något problematiskt i att man kan eh, liksom göra den här typen av grejer ganska lättvindigt med egentligen alla Sveriges stora tidningar, medier överhuvudtaget. Eh, och, eh, då låg det nära till Hansberg. Det växte väl fram lite efterhand. Att det är lika bra att göra den poängen, för det finns ju faktiskt... Det är klart att det är en rolig grej, det finns ju en betydligt allvarligare dimension i det hela också. Som... Exakt, och det var den som slog mig framförallt när jag såg. Jag tänkte inte på det alls, utan jag mm. har mest suttit på jobbet hela dagen. kolla Twitterflödet och Facebook och, och, och garvat liksom, när alla när har växt fram under hela dagen. Liksom, att jag, först är det Tommy Nilsson, sen är det inte Tommy Nilsson, och sen är det Simon Strand som är ett geni. Och, och sen efter det, är vi framåt fem, fyra-fem-tiden, så kommer det där liksom, som en... Liksom, som en ytterligare spekkel ja, på något sätt. exakt. Och som, och som känns ändå genomtänkt från första början. Mm. Men, men, så att det, det är en ballgrej om inte annat. Alltså det är ju otroligt, det är, det är häftigt. För att ni har jobbat en hel hel natt för att slänga ut det här en timme innan Tommy och Nilsson. Och så får vi liksom, alla gnagare får ju en extrem glädjestund den här timmen innan Tommy Nilsson. Och sen är det väl kommer fram Tommy Nilssons del i det hela så det är det ju fortfarande så otroligt för att det ingen som snackar om Arabo. Alla snackar ju om AIK, i alla fall i, i min lilla värld. Um, sen så har jag ju sett folk snacka om Arabo också lite men det, är, det ändå har blivit AIKs fokus kring det här. Det är, det är extremt mycket arbete för en extremt kort stund där alla tror till Tommy Nilsson. Kanske en timme eller om det ens var det. För han skickade ut det här tidigare också än vad han hade tänkt. Exakt, han drog ut en halv timme innan eller någonting för mm. att de har varit nog ganska tagna på sängen. Jag tror mm. <laughs> det är en sjuk händelse Hela det här egentligen mm. Men om vi, ska, om vi ska backa bandet lite då, Det är inte bara Painted Black är <laughs> Långt ifrån bara den här grejen eh, Det har ju hållit på nu ett tag eh, Och Simon du är en av dem Som ligger bakom hela, hela Kampanjen som jag har förstått det eh, Kan du inte berätta mer om, om liksom Kampanjen och hur det har gått och sådär Tanken bakom den liksom. ja, Jag har haft Liksom Snackat med AIK om de här frågorna år och dag egentligen och suttit i publikgruppen som var en så här. Och som jag tror finns fortfarande en grupp som samlas och bollar lite med AIKs publikansvariga, och så där redan för kanske 5-6 år sedan. Och sen har jag varit med i en del kampanjer, premiärkampanjer och så vidare. Så jag har ju samlat på mig ganska mycket erfarenheter och kunskap kring så här publikfrågor och kommunikationen kring det. Så jag har ju snackat med Gnaget om det här sedan i höstas egentligen. För man kommer ofta... Det har varit en viktig poäng. Nu har vi inte riktigt lyckats med det i år heller, men att man egentligen borde planera upp det här mycket tidigare. Så här, nu switchar julhandeln förbi utan att det sker några egentliga kommunikationsaktiviteter. Man tar inte tillvara så mycket på de här månaderna under vintern utan det får fart ordentligt först i mars och det är lite problematiskt. Både så skulle man kunna sälja mer årskort och, och sådär och skapa större hype, men också för organisationen som får ett extremt högt tryck de sista veckorna istället för att man kanske kan förlänga cykeln och få jämnare, jämnare tryck. Liksom. Vem är du jobbar med i AIK? Vem är din kontakter? I det här projektet så är det Niklas Neslander, marknadschefen. Sen har jag en del att göra med Thomas Edselius också. Och bollar lite med honom och har gjort egentligen sen förra året. Vi snackar ju en del om andra frågor också som rör kommunikation och det som jag jobbar med annars också. Mm. Men sen finns det ju även andra... Uh, Painted Black är i år uh, sen är det även, det är ju många kampanjer i stort sett är det ju tradition för tiden att varje år är någon premiärkampanj och sen kanske det dyker upp någon kampanj under året liksom, som, om det händer någonting det är ju alltid beroende på, men det händer ju alltid saker kring, kring AIK både positivt och ibland negativt liksom. men uh, det har ju även varit kampanjer längre tillbaka liksom om vi kollar redan uh, redan inför uh, Superetten och även tidigare än det så har det ju varit och du har väl läggat bakom en del av dem också? Ja, exakt. det är så delaktig. Sen är det lätt att man blir någon galjonsfigur fast man kanske gör en del av ja, allting. Och nu har det ju varit PR-geniet. <laughs> Simon Strand har ju gått varm idag. Ja, exakt. Det vet jag inte hur jag ska tycka om. Det blir lite missvisande. Men, äh... ja, nej, men jag har jobbat exakt som du säger i typ varje år sen... 06 där tror jag när vi kom tillbaka till Allsvenska var det premiär 30K och lite grejer mm. och det var nog egentligen startskottet för hela den här epoken där AIK har blivit ledande på kampanjande och har liksom en, en helt annan kampanjkultur än mm. egentligen alla andra klubbar i Sverige och jag vet inte hur vanligt internationellt heller att man jobbar på det här sättet Men för finns det egentligen någon annan klubb nu har jag dålig koll på de andra klubbarna i Sverige men finns det egentligen någon annan klubb som gör det? Nu är det såklart att det inte blir i samma utsträckning men finns, ser man ens att det finns en tendens att andra klubbar börjar ta efter det här eller finns det något exempel på någon klubb som gör liknande grejer? Eller, för att jag menar, både Hammarby och Djurgården byter ju arenor nu men inte ens där så ser man ens det är mer att förstöra AIKs kampanjen att skaffa en egen liksom. Någonstans. Ja Exakt. De, man kan ju se att de tar element ibland liksom, från det som vi gör. Att de kanske gör en del av allt det som vi gör. Så, djurorn. Kör det väl så här: premiärkampanjstickers-typ eller någonting. Men man tar så här: 5% av det vi gör. Och mm. Bayern kanske tar en annan 5-10% i det. Liksom. Eh, men vi jobbar ju med ganska här, stora, komplexa maskinerier. Kan, jag, kan du utveckla det lite? För jag, som jag uppfattar så är det ju några nivåer i det här. Det är inte bara liksom det här i media. Utan det är ju många delar i det. Vad, vad jobbar ni med i år liksom, i den här kampanjen? Eh, alltså, dels har man ju eh, liksom en supporterdel som ai eh, driver och oberoende liksom, klacksupporter i stort sett med flygblad och vägbandroller och stickers och och sådär. Och det är jävligt viktigt det blir väldigt synligt, effektivt kostar inte så mycket pengar och bidrar ju till också att sätta den här sköna eh, vad ska man säga gräsrotstouchen det hade inte varit så roligt om det bara kom annonser ensamt Nej, det är ju, Utan... Någonstans är det ju viktigt för att få alla liksom att det ska vara en kampanj som har grund liksom och som är man känner att man är en del av den mm. så, så funkar det inte om det bara är reklam på tv liksom, utan man måste ju känna sig som supporter måste man ju känna sig delaktig i, mm. i kampanjen för att annars så blir det liksom lite, lite påklistrat så att, och det är där man lyckas väldigt bra med för att jag har svårt att vissa kampanjer har jag svårt att sätta fingret på att är det här från AIK officiellt eller är det ett gäng supporter som har satt sig ner och skissat ihop det här för att man har det kommer från alla fronter liksom. och det här är ju verkligen en sån kampanj där man känner att det den är så pass seriös att det, det kan lika gärna vara liksom en, en riktig PR-byrå som ligger bakom den och det kan även vara ett par supportrar som har suttit och skissat mm. ihop det. Liksom. Vilket i och för sig är en bra sammanfattning av vad det är kanske också. ja men det, ja, Egentligen påminner det väldigt mycket om politisk kampanjande som har både så här, reklamdelen och lokala gräsrötter som typ kanske ringer i telefon eller delar ut sätter upp fischer. Mm. Det är betydligt mer likt det än typ hur Marrabo kommunicerar. kanske till exempel. Mm. Även om du råkar sammanträffa lite nu. <laughs> Men tar ni liksom intryck från den typen av kampanjer och politiker så som ni tänker när ni bygger upp den eller är det liksom. Absolut det är typ amerikanska valkampansmetoder från presidentval och sådär där internationellt. Liksom, studieexempel såklart. Uh, i hur man kan jobba med ja, både digitalt men liksom även ute på på stan. Mm. Uh, och uh, jag tror man kan lära sig det finns mer att hämta där än i så här vanlig kommersiell kommunikation. AIK, eller och, och kanske alla idrottsklubbar påminner på något sätt har kanske mer gemensamt med en organisation som inte är ett vanligt företag, typ non-profit-organisationer eller liksom partier. Mm. Men en annan fråga då, hur, det, det är ju väldigt blandat, det är som du säger, att vägbanderoller och sånt, stickers och, och, och texter som man ser på betongväggar det kostar inte speciellt mycket så liksom. men, men det finns ju andra grejer som, som kostar en del liksom. och, och hur, hur finansieras ett sånt här projekt? Eh, AIK har ju gått in med pengar i det här, så det är mm. ju på sätt och vis, en, eller det är ju en finns ju officiella delar i den här kampanjen och det ser man ju på sajt på Ökofotbolls liksom, första sida eh, och så vidare. Mm. Eh, men sen är det ju, sen har ju supporterna sin egen del och det är väl inte första gången kanske som vi på riktigt gifter ihop det att så här, eh, supportrar och den officiella kommunikationen hänger samman på ett annat sätt. Sen gör man olika delar och sådär men, men det är förankrat i både liksom inom aik sin egen organisation mm. och uh, ute bland supporter. Kan du berätta lite om hur, hur det är organiserat? Finns det någon typ av huvudprojektledare och, och, och jag vill jättegärna veta vilka är egentligen de här reklamgnagarna ni, ni som anses vara de här PR-genierna bakom kampanjerna? Mm. Två frågor igen. Kan du berätta först hur det är organiserat kampanjen? Jag är projektledare och har det som uppdrag av AIK egentligen. Alltså som är 50% tjänst nu under februari, mars, halva april. Och sen koordinerar jag och sköter, liksom... Jobbar både med själva gnaget, officiella delen- och som länk till supportrar och även med supportrar- och med alla olika typer av supportrar, liksom... Reklagnagare, Alliansens föreningar eh, och så vidare. Det är en ganska komplex struktur, för det ser så jävla mycket människor- eh, så det, dels har man ju en massa kids som kan göra grejer på stan eh, och sen har man ju reklamgnaga gänget och PR för den delen eh, och eh, supporterföreningarna och även oberoende aik eh, i och med att, så, det känns som att nu numera någonsin så finns en ganska stor del av eh, alla liksom All arbetskraft utanför de organiserade föreningarna. De har ju minskat i proportioner. Liksom, oberoende i AIKs idag, är ju största svarta förening idag. Och reklamgnagarna då? Mm, vilka, ja. är ni. Vilka, vilka är ni? Är ni? <laughs> jag vet inte exakt vilka jag får AUTA och inte. Alltså så här, för alla vill inte vara med. Ja, okej, okej. Men lite om, om själva namnet och konceptet. Liksom. Var, Nej, men det, hur det många väl, är det och, och vad gör ni? Liksom? Det var Fredrik Prisler tror jag som startade igång det som är en av Sveriges bästa eh, kreativa chefer eh, som har jobbat på flera olika eh, välrenomerade reklambröder eh, Och som även sitter i AIKs valberedning. Eh, och han drog väl ihop det där typ 2007, kanske 2008, jag vet inte exakt. Och det är en konstellation och vi egentligen är lite flytande. Men eh, man kan ju säga det att generellt så finns det ju jävligt mycket eh, bra reklamare som jag är i kåre. Så, och de flesta jobbar på etablerade de bästa byråerna i Sverige och de som är med egentligen. Eh, och det är folk från alla möjliga byråer, det är ganska spritt så. Eh, och Många har liksom en lång eh, historik som AIK-are och började igår när man var ung. Liksom. Men ganska många är kanske 40 nu. Mm. Så från många olika ställen, men med ett gemensamt mål. Vackert på något Exakt. sätt. Precis, men, men lyfts alla ut liksom, ur sin organisation? Gör man det här på fritiden? Eller, liksom, tar, tar du, får du betalt av AIK för den här tiden eller tar du tjänstledigt från jobbet för det? Ja, ah, nej nu gör jag det. Uh, även om jag kanske inte tar närheten av vad jag hade tagit betalt om det det varit något annat men det är för att jag liksom jobbar med gnaget och har ett mm. uppdrag och det är, jobbar med det på dagtid i ganska stor utsträckning det skulle vara 50% om men det kanske snarare 120 eller någonting. Så du får inte OB för gårdagens <laughs> jobb nattetid. Nej, jag Nej. har inte tänkt ringa facket eller. <laughs> ja, de kanske lyssnar nu så vi får ja, verkligen Verkligen. Men annars du berättade lite om de andra Att de andra har en bakgrund och sådär Det är ju många som Som du ju Vare sig du vill eller inte Så är du ju ett hyggligt känt namn inom AIK-kretsar Både Alla liksom olika kategorier och, och sådär Kan du inte berätta lite själv om det är nog många som är intresserade Om din egen bakgrund och så Vad du har gjort innan liksom När, när började AIK-intresset? Jag började gå när jag var typ Hur gammal var man? 9-10 Uh, och då tog det väl fart ganska fort liksom. Det här var så alltså i slutet av 90-talet mm. uh, För att jag gick med, med Egentligen kompisar Och morsan Och deras morsor mm. <laughs> Och men när började du engagera dig då? Uh, typ Jag är med i startade Solin Victus 2005 till exempel mm. Skrev lite i Black Armys tidning, Kan ha varit 2003-2004 och Så det har väl växt fram ända mm. sedan dess. Uh, vi tänkte gå in lite grann, vi tänkte fortsätta lite på, uh, på Painted Black-kampanjen. Mm. Uh, och såra lite grann kring uh, årskortsringningen uh, som också är en del av kampanjen. Berätta lite vilka det är, som, uh, vilka är det som ringer och, och vad ger det för resultat? Uh, det är en AIK som driver en tillmarketingfirman som har upplåtit lokal. Uh, där vi kan sitta i stort sett varje dag. Så vi kör ju några gång i veckan. Jag har inte varit jätteinvolverad i år för att det har varit en massa andra grejer. Men det är ju ett gäng var vissa. Det finns en kille som heter Dominik som är där typ varje gång. Och ja, det brukar vara så 10-15 pers som ringer runt och säljer och det går ganska bra. Man säljer kanske mellan 20 och 40-50 kort, jag tror det där kommer öka ju närmare vi kommer på för då kör vi andra lister också och börjar ringa på dem som eh, inte har förnyat ah, eh, okay, till okay. norra och familj men som nu som har det mest är... varit för mig jag som jobbar som säljare då, nu har det mest varit kalla nej, inte, eller inte, inte iskalla men... nej, man, man, nu har man ringt på eh, Ticknets listor över de som har köpt lösbiljetter förra året till fler än en, en match egentligen Förutom då så att man inte får en massa okej. Okay. Men så är det sådana som inte har haft årskort förra året som man försöker sälja mm. Årskort till nu år. Vad va, vet du om det är någon speciell sektion som säljer mer? Är det mer på ståplats? Eller? Nu, nu har vi kört egentligen bara norra och familj eh, eftersom att eh, långsidorna kräver en viss manuell hantering att man måste ringa eller snacka med naget och bli placerad och sådär. Mm. Vilket inte alla eller det, det kan inte vem som helst hantera utan det är bäst att de på biljettavdelningen hos AIK och sköter det så det är de vi har ringt på och det funkar rätt bra familje är ju jag vet inte vad senaste budet är där men det har gått jävligt bra med försäljningen i alla fall så man fick ju frysa den på familjelektorn för att det var fullsatt ja det är ju jätte, jättebra Och framförallt är det ju riktigt bra 20 till, till 45 per omgång Och på folk som inte har haft årskort förra året Det är, en, det är en bra siffra liksom. Jag trodde att det var När jag hörde, jag har hört siffran lite vagt förut att år, Eller idag sålde vi 30 årskort liksom. Då trodde man att det var folk som Man ringde folk som inte har förnyat ja, Att precis, Man inte ens har börjat sådana. ringa på de listerna ännu ja. Och ändå är de resultaten är imponerande Det är ju riktigt riktigt bra Tror du att vi når 15 000? Ja, det tror jag uh... Om man kollar på kurvan så känns det som att vi har alla förutsättningar. Idag fick vi ytterligare energi till kampanjen. Eh, och det kommer flera grejer de närmaste dagarna. Mm. Är det någonting du kan säga någonting om? Nej. Nej. Hemligt. <hämlik> <hämlik> Men eh, om man återgår till det. Du var inne lite på att vi får se de närmaste dagarna. och sådär. Mm. Men, När vi ändå pratar om det som hände idag och det som hände tidigare och så. Och även det som hände tidigare år gällande kampanjer. Mäter man någonting och kan man utvärdera någonting av att det här faktiskt ger ett ordentligt resultat, förutom års när man ringer till folk, liksom, för det ger ju tydliga resultat, men själva kampanjen i sig liksom, att kan man se en ökning varje år, att ju bättre kampanjen är desto bättre resultat ger det, eller? Ja, för så, här, de som till exempel Lasse P, som är publikansvarig på EK, han kan ju ganska exakt pricka in eh, vad, vad som är en rimlig siffra, liksom, utifrån alla erfarenheter kan han säga, men i år kanske eh, vi borde sälja eller vi kommer sälja så många kort eller det kommer bli den publiksiffran på söndag, det kan han säga med ganska stor exakthet eh, i stort sett varje gång eh, så då kan man utgå från den här, eh, estimerade nivån och sen därifrån så tänker man så här, men då ska vi öka det 25% eller vad det nu är liksom en sista fråga som jag glömde bort lite tidigare. Vad är, vad är målet med kampanjen? Vad är liksom målgången? Vad har ni gjort? Dels så är det 15 000 årskort. Vi vill fylla premiären. Maxa publiksnittet. Det är svårt att sätta en exakt siffra för publiksnittet för det beror lite på det sportsliga resultatet också. Men är vi ett topplag så tycker jag att då ska vi vara uppe liksom vi ska vara närmare 25 000 än 20 000. Mm. Uh, men uh, sen har vi också ett mer så här det där är kvantitativa mål liksom siffror men ett kvalitativt och minst lika viktigt mål är att såhär, flytten till nya nationalarenan ska ändå kännas, går rätt smärtfritt och uh, vi ska se till att ha bra stämning där och att det ändå att livet går vidare och att vi blir oslagbara på hemmaplan. Liksom. Och det är klart att det hänger ihop. För i så fall kommer jag även publik. Alltså, det känns ju som den perfekta övergången till vårt nästa ämne. Jag ja, Jag satt och funderade själv på hur ska vi lösa den här övergången. Och så löser Simon det är helt klockrent. För att vi hade ju tänkt ta med oss och vi gick ut mer officiellt, vilket kanske var lite klumpigt. Det var första gången vi gick ut med gäster i förväg också? Ja. Precis, och det var ju för att den här genomslagskraften som Simons media kupp hade... Ja, vi drogs med i den helt enkelt. Mm. Och gick ut med att våran SLO-tobbe skulle vara med i studion idag. Kunde tyvärr inte på grund av sjukt barn. Sent återbud. Och vi hade tänkt prata om just den här flytten till nya arenan med honom. Men vi får ta det lite med dig ändå, Simon. Får vi se vad du, vad du tycker om det. Och... Vi hade lite funderingar kring det här. Eh, framförallt lite grann om hur man liksom gör det här till en hemmaplan tidigt. Och både lite grann det sportsliga, även om det är svårt för oss tre och även för Tobbe att svara på det. Eh, det bör man, bör man väl i sådana fall ta med en spelare. Men, men framförallt det här med publiken. Liksom. Hur, hur gör vi det här till en hemmaplan och så att det känns hemma? En grej som bland det första vi tog tag i nu när vi, innan kampanjen lanserades egentligen var att synka med AIK-alliansen och eh, se till att, tryck, vi tryckte ut den här Star Valley-filmen eh, om att köpa årskort till norra och så här, för att det mest prioriterade egentligen, det man måste säkra upp först av allt är att norra blir bra för det är, norra är motorn i ai känslan mm. eh, och eh, där kan man inte bara liksom förvänta sig att det löser sig utan vi måste liksom på alla sätt säkerställa att det kommer att bli bra tryck där. Att medelåldern inte sänks med tio år. Att alla som har stått på några länge på Åsund har flyttat till sitt plats. Man måste se till att de grupperingar som är drivande på norra att de är väl förberedda så att inför första matchen så här, var ska vi stå, hur sköter vi klackledningen, allting så att allting är liksom mer eller mindre fixat när man går in där, för man kommer ju aldrig eh, som man säger få ett, en andra chans att göra det här första intrycket så eh, det är ganska eller det är väldigt viktigt eh, om vi får nu kommer vi inte få det men om, eh, om man rent hypotetiskt om det rent hypotetiskt skulle bli så att första halvåret på några eh, vore dåligt så skulle det få effekter för liksom, eh, all överskådlig framtid. Man sätter det där från dag ett helt enkelt och då har vi jobbat med att förbereda oss för det. Mm. Och där eh. finns det ju alltså just det där som du pratar om nu. Där finns det ju problematik som jag har funderat kring och som jag i stort sett har lägger liksom sömlös kring. Och det är ju framförallt nu, det kommer ju inte vara några stolar alls som jag har förstått det. Utan det kommer bara vara plåt. Det här mm. är byggplåt i stort sett. Och är inte det ett, alltså ett, kommer inte det bli ett problem rent med, med akustiken liksom. Att vi står på, på plåt liksom, och inte på betong längre. Vad tror du om det? Eller är det? Alltså akustiken är väl mer taket än hur golvet ser ut, Eller? Tänker ja, hop jag tänker på en, en hoppande klack liksom. Kommer det låta som tio stenar i en plåtburk eller? Ja, Det är en bra fråga i och för sig ja, Det vore ju Sjukt liksom. om det var så Precis Och mm. en annan grej som är, som är väldigt märklig är just, Tredje etage kommer ju vara avskärmat De flesta matcherna mm. På tredje etage så Kommer det avskärmas av tyg mm. Tyg vet, Som vi alla vet dämpar ljud vilket gör att det blir liksom det blir inte samma akustik som det har varit tidigare. Och dessutom så är ju det här en en evenemangsarena, en konsertarena. Och det värsta som finns på en arena som är konsert är att ljudet studsar liksom. Vad betyder det för en sjungande klack liksom? Kommer det... Ja, samtidigt som det i och för sig fördelar mot råsande på det sättet i och med att man har jämbyggda hörn och tak över hela. Så det finns ju grejer som gör att ljudet inte bara rinner iväg också. Sen vet inte jag vad som är störst liksom, fördel respektive nackdel. Så, eh, det, I och med att det bara har varit typ landskamper där så det är det svårt att veta hur det faktiskt låter. landskamper och en Bayern-final. Ja, Men Bayerna säger ju att de tycker att det känns som i globen. De, ja. Att det inte är så bra. Samtidigt så litar inte jag på bayare de kommer ju göra sitt yttersta för att sänka oss men de har ju fan till och med bajsat på norra så. Det är en återkommande grej det där. Det var väl för några år sedan när de bajsade i sin egen buss också. <skratt> ja. En nisch de har där. Det kanske är deras kampanj. Ja, liksom möjligt. Det var ju det där med att förstöra andra sen och skapa en egen kanske. Mm. Men ja, det är intressant det där och det känns ju som en fråga. Dels eh, det sportsliga kanske man bör ta upp. Eh, ja, men du hade ju något du, du rent kring det om just att, att förare med att spela på hemmaplan. Och att det ja, inte riktigt här. Nej, alltså det försvinner ju lite grann. Alltså, om man, alltså, man har pratat med, med, eller man har hört hundra gånger i intervjuer liksom att hemma är vi starka, liksom, säger spelare. Eh, och den känslan blir ju också alltså det gäller visst för att bli topplag och få mycket publik så gäller det att vi spelar bra liksom. men jag, jag, jag, är, jag tror att det kommer att bli ett svårt år, både spelmässigt och, och publikmässigt, att vi ska sätta liksom, vi ska sätta en ny arena både, både spelmässigt och publikmässigt och jag tror att det, det här liksom att komma till Rosunda har alltid varit svårt, medan nu kanske det blir svårt för vårt eget lag att spela på för det är en ny arena för spelarna också, även ifall det efter två omgångar har vi spelat två matcher mer där än vad våra motståndare kommer att ha gjort men oavsett vad så hemmaplan spelar stor roll och jag hoppas verkligen att man klarar av att sätta det för att annars alltså Det sitter mycket i publiken också inte bara i själva arenan, det kommer ju ändå vara liksom 20 000 aik och 50 liksom vorta supportrar typ, i de flesta fallen. Ja absolut och det spelar, spelar stor roll jättestor roll Alltså jag, jag, jag känner ju mest inför premiären hur extremt viktigt det är att vi vinner den matchen. Men sen så känner jag ju också att vi har ju många unga och spelare. Och som jag har förstått så tog de har de ju tagit kritiken efter kuppfiaskot lite sådär. där. Bland annat så har ju och eh, kanske varit lite orolig för de unga spelarna och, så där. och hur de har. Det är många som har gett sig på dem helt enkelt. Och jag, och jag undrar lite hur de kommer klara av pressen från 50 000 på läktarna. Nu kanske inte 50 000 som sjunger med min mamma sitter väl där och snäll. Men om det inte går bra och det är 50 000 på läktarna så att vi ligger under med 3-0 mot syrianska jag gå inte ens tänka tanken Ja oh, nej, det är inte jag heller Utan att veta så kan jag tänka mig att det är mycket värre så med allt som skrivs på internet och skit än att vara på och spela hemma liksom IRL så sådär Mm. Jag, för det, det är ju så de måste ha tagit till Fått kritiken mm. Efter kuppfjasskott Det är ja, ju precis. inte att de har träffat folk en massa folk på stan, nej, nej, nej, utan Det har ju gått liksom från vad dåliga är och sådär. Ja, Men ja, Det är väl som det är Man har väl alltid några unga spelare som De vann ju matchen efter Så mm. ja. det är väl någon slags bevis på att De inte är helt traumatiserade i alla fall Nej, jag hoppas att du har rätt. Alltså min, min känsla, jag, är ju, jag vet ju att det, det går mycket sånt snack på forumen att det är många som är oroliga för stämningen och för akustiken. Och jag känner mig försiktigt positiv. Jag är nog den enda i, enda i vårt Radio Råsunda-gäng som känner mig lite halvglad ändå över den nya arena. Som är för fräsch, som liksom hela toaletter. Jag, jag är ju också lite av en familjesupporter och går ibland med mina barn. Och jag skulle ju aldrig gå på toaletten på Råsunda med dem, då går man ju hem liksom. Det, det, det känns skönt att få en, en hel och fräsch arena. Och jag tror ju att akustiken kommer att bli bra. I med, med taken. Och jag tror att det blir så bra som vi gör det. Sen, det går ju mycket, mycket snack om det här. Och ju mer man bygger upp att det blir dåligt, desto sämre blir det. Om man liksom hypar det kommer att bli bra. som fan, vi liksom, alla känner oss glada för det här. Så tror jag också att vi hjälper att, att bidra till stämningen. Och att, att det blir bra. Ja, alltså. Nu, jag är ingen ljudexpert. Men eh, ska man yttra sig om det på förhand så kan man väl gå dit och ta reda på saken med någon jävla ljudmätare eller någonting. För annars så är det lätt att det blir precis som den här eh, grejen nu med Tommy. Att det börjar någonstans och så sprider det sig som en jävla epidemi och ingen vet vart det började eller varför det började. Att ja, men akustiken där är dålig, Bara, jaha hur vet du det? Eh, och det är ju så det funkar ofta på forum och uppenbarligen också i massmedier då. Ja, uppenbarligen, Men Jag tror att det var någon som hade någon som skrev på något forum som hade snackat med någon snubbe som var expert på ljud och som har sagt att det här med tyg var värsta tänkbara. Eh, men samtidigt så har ju vår avgående ordförande Johan Strömberg sagt att det ska vara en bra akustik. Så att, det är ja, många jag bud kring på någon det av dem där kring akustikfrågor Någon polares polare och en affärsjurist liksom. det. <laughs> ja, det är men, många bud det är många bud jag ja. är inte lika eh, säker på att det, att ja, det kommer säkert, bli bra men jag säkert, hoppas att det, jag hoppas ju såklart att det blir bra eh, givetvis mm. eh, en annan fråga som vi hade tänkt ta upp med, med Tobbe men som Simon också kan vara med du är ju också Både du som jag har ju varit med när det begav sig och med Aikotifo varit med och hjälpt till lite här och lite var. Mm. Något som är, kan bli ett problem också är ju att när man saknar just stolar. Vad får vi för, vad kan det ge liksom för. Du, du är med på vad jag, nu, jag menar. Det som, som är oorganiserad, Vad menar du med att om du saknar stolar, det är väl skönt att slippa stå på en stol. Det är absolut jätteskönt att slippa stå på en stol. Det är jag helt på det klara med också. Däremot för, för vår fantastiska och kända tifo så har stolarna varit fantastiskt bra för att med dem så har man kunnat göra detaljerade mönster okay. på norra som har gett och betytt väldigt mycket för AIK ur alla dess perspektiv. Liksom. Mm. Medan utan stolar och folk kan ställa sig lite var som helst så så det är svårt att få det lika organiserat kanske? Eller Simon? Ja, får är en av världens mest innovativa organisationer. De kan säkert komma på att man kan dra linjer eller någonting som löser det. Tror jag. där. Nu hade vi redan en lösning här kände jag. Då var den klar. <laughs> Då var den klar. Ja, ja det, blir bara, det blir bara vepor kanske. Jag vill säga det också apropå akustiken. Galatasaray har ju en ny arena som är väldigt, väldigt lik den vi ska flytta in på. Så man kan gå in på Youtube där och kolla om det hörs någonting. Eller inte. Det ska jag göra. Galatasaray är väl rätt tysta i alla De är kända för att hålla en låg ljudnivå. Ja, exakt. Ja. Bara 200 decibel. Ja, men kanon. Ska vi runda av, eller? Det var allt för idag. Vi vill tacka Simon Strand för att du kom hit och var nära och ha det här. Vi som har gjort programmet idag är Kristoffer Svanemar, Martin Wiklin, Joakim Fröberg och jag Björn Änjbo. Yes, vi tänkte även passa på att pitcha in här att The Black Shop ska ni hålla utkik över här framöver på Walk in Town. Kommer komma upp en del skyddsta AIK-tischer på den sidan här framöver. Mm, som AIK kommer tjäna mycket pengar på också. Absolut, absolut. Vi siktar på att vara tillbaka nästa vecka förhoppningsvis då också med en högaktuell och intressant gäst. Den här gången tänker vi inte gå ut med det officiellt när det blir så jobbigt. Då. Tack för idag!